Marin Sorescu Bărbații Mircea cel bătrân îmbrăcat în zale, Alexandru cel bun îmbrăcat în zale, Ștefan cel mare îmbrăcat în zale, Mihai viteazul, îmbrăcat în zale, Ion Vodă cel cumplit îmbrăcat în zale, și aici, în Oltenia, Tudor Vladimirescu, primenit și el cu zale. Peste cămașa morții. Mie-mi vine să mă așez pe genunchii lor Și să trag de mustăți Și să-i întreb de ce sunt toți îmbrăcați în zale Și unde tot pleacă în fiecare dimineață Și de ce nu mai stau pe acasă Să se bărbierească mai des Că uite bărbile lor mă zgârie Când mi de ele Sufletul, aș vrea să merg și eu cu voi, le zic, să văd măcar lupta de la rovine, dar mă împingeți blând la o parte și mă lăsați în grija femeilor. Și cum caii voștri și-au otocit pe drumuri până și șeile frumoase cu ciucuri, luați din prima biserică zidită de voi Biblia legată în piele, și o puneți pe ei cu literele în jos, să se umple de sudoarea și de sângele acestor locuri. De multe ori vă întoarceți victorioși, și eu mă joc cu steagurile năvălitorilor, făcând din ele corăbioare și dându-le drumul pe apa dunării. De multe ori nu vă mai întâlnesc, și atunci. Mă mir cum poate să nu se mai întoarcă un om care are nevastă și munți și copii. Părâncove, Constantine, de ce-ți staie capul de cinci ori la rând? O dată pentru fiecare copil al tău, și odată pentru tine. Sultanul. Are în palat un coș de hârtii pentru capetele domnilor români, care niciodată nu se nimeresc supuse. Dar uite, trunchiul de pe care a fost retezată mândria ta de gheaur a rămas în picioare ca un stâlp de pridvor românesc înstrăinat. Istanbul dar ce tot răsfoiesc eu cartea asta cu poze. Mai bine, mă uit în sus, fiindcă cerul nostru e zugrăvit ca voronețul, cu toată istoria românilor. Deasupra posadei e lupta de la posada, Deasupra podului înalt e lupta de la podul înalt. Deasupra călugărenilor e lupta de la călugăreni. Sunt bătălii pe toți pereții și în firide și ochnițe, pestele echipul încruntat al bărbaților de demult, iar sus, în la neagră. Stătece bal pe nori de o travă, bând o travă și o travă prelingându-se de pe mustățile lui. Marin Sorescu, Doina. Mi-a răspuns măicuța bătrână cu brâul de lână, numai uneori simt că obrazul meu e pământul pe care s-a prăbușit meșterul Manole și atunci, după obiceiul din vechime, trebuie să-l însemn cu două izvoare. Așa a fost într-o zi când l-am trimis la oaste pe fiul meu Tudor, primenindu-l, că era duminică dimineața, cu cămașa morții. Așa a fost când a căzut de pe mănăstirea lui Aurel Vlaicu, dragul de el, o nimerise atât de frumoasă că și zburase, Așa a fost de multe ori. N-am istoria acum la mine să-ți povestesc. Nu, nu plâng, numai că simt uneori că obrazul meu e pământul și trebuie să-l însemn după obiceiul din vechime cu două izvoare. Marin Sorescu, muzeul satului. Din viața acestor oameni, lipsesc mai multe secții iar altele, cum ar fi bunăstarea materială, fericirea și norocul în istorie, sunt slab reprezentate. Nu întâlnești aici nici o monedă, pentru că neavând aur și argint, țăranii și-au gravat anual chipul pe boabe de mei de grâu de porumb care nu ni s-au păstrat. Păsări împăiate ar fi putut ei cei drepta aduce destule, dar le-a fost milă să ucidă. Privighetoarea, ciocârlia, mierla și cucu, care le cântau fără bani toată viața și toată moartea. Era primitivă, antică, medievală. Apar ca una singură, fiindcă, neștiind carte, țăranii n-au băgat de seamă că între aceste epoci există deosebiri fundamentale. Aici exponatele, cele mai numeroase, sunt bordeiele. De la munca pământului, țăranii intrau direct în pământ să se odihnească. Din loc în loc între bordeie sunt intercalate răscoalele a lui Doja, a lui Horia, Cloșca și Crișan, a lui Tudor, construite de data asta la suprafață, cu un uimitor simț al simetriei arhitectonice. VIZITATORI nu atingeți sărăcia și tristețea aflate în muzeu. Sunt exponate originale, ieșite din mâna, din sufletul și din rărunchii acestui popor, într-o clipă de încordare și spontaneitate care a durat. 2000 de ani Lectura Lidia Popița Stoicescu